Under sommaren 1699 steg temperaturen ännu några grader. En ny utrikespolitisk kris uppstod mellan Danmark och Sverige och tvistäpplet var som så ofta för Holstein-Gottorp. Detta självständiga hertigdöme söder om Danmark var nära allierat med Sverige och hade stor strategisk betydelse. Vid ett krig med Danmark erbjöd det svenskarna en möjlighet att sätta ljuten mellan två eldar. Danmark upplevde helt naturligt Holstein-Gotorp som ett evigt hot. En osäkrad pistol riktad mot det danska rikets rygg. Den holsteinske hertigen hade ett stort inflytande på den unge svenska kungen. Den svenska utrikespolitiken var inriktad på att främja denna hertigs sak. I detta spända läge kom svenskarna att fatta ett beslut som innebar att ny ved slängdes på den redan pyrande brasan. En del skansar i Holstein som raserats några år tidigare skulle byggas upp och detta skulle ske med hjälp av svenska trupper. Förband sändes över till Schleswig och Pommern. De svenska åtgärderna utlöste inte kriget men kom att driva på utvecklingen. De mot Sverige riktade intrigerna påskyndades av detta och med dem utbrottet av det krig man trodde sig hindra. Ännu en av historiens ironier. Den danska ledningen inledde krigsförberedelser och flaggade öppet med sina aggressiva avsikter vid olika hov ute i Europa. I september 1699 kom en hemlig traktat till stånd i Dresden. Där enades de inblandade makterna, Danmark, Ryssland och Saxen, om att gå till enad attack mot Sverige. Tiden för detta var satt till någon gång i januari eller februari 1700. De tre konspiratörernas förväntningar om stora och snabba segrar kom snabbt på skam. Sverige stod redo inför överfallet. Aldrig tidigare i sin historia hade landet varit bättre rustat för krig. Karl den s envetna reformer hade resulterat i att landet ägde en stor, vältränad och välrustad armé. En respektingivande flotta och, parentes, inte minst viktigt, slutparentes, ett nytt system för krigsfinansiering som kunde stå ryggen för ett krigs enorma initialkostnader. Den skinande blanka rustning svenskarna stoltserade med hade dock några fula fläckar av rost. Östersjöprovinsernas försvar var fullt av brister. Många av de viktiga fästningarna vid gränsen befann sig i ett uselt skick. Dessutom var sjöförsvaret inte avpassat till att möta en rysk stöt fram mot finska viken. Parenthes. Detta var blottor som skulle få en effekt på krigets utgång. Slut Det var august-saxiska styrkor som kom att inleda kriget. Det gick fel från första början. Ett klumpigt försök i februari 1700 att inta rigga genom överrumpling misslyckades. I mars gick den danska hären till aktion och marscherade in i Holstein-Gottorp. I juli svarade svenskarna med blixtattack som slog ut Danmark ur kriget. Med hjälp av flottstyrkor från Holland och England steg en svensk armé i land på Själlands östkust bara ett par mil från Köpenhamn. Med den svenska hären stampande i förstugan tyckte kung Fredrik att krig kanske inte var en så god idé trots allt och slöt en brådstörtad fred. Svenskarna kunde vända skepp, kanoner och bajonetter mot öst. Där hade vi det här laget ännu ett land sällat sig till angriparnas skara, nämligen Ryssland, som drygt en vecka efter den svenska freden med Danmark förklarat krig. Detta visar på en allvarlig defekt i anfallsförbundets planering. En defekt som troligtvis räddade Sverige under det första krigsåret. De inblandade hade inte upprättat någon gemensam militär plan. Samordningen mellan de sammansvurna blev därför mycket dålig. Ryssarnas inträde i kriget hade blivit fördröjt. De ville först helt avsluta kriget med Turkiet. Dessutom drog samlingen av den stora och brokiga armésaren avsett att bruka mot svenskarna ut på tiden. Deras förstahandsmål var narva, och sent om sider inledde man en belägring av staden. När svenska förstärkningar i början av oktober steg i land i Baltikum hade saxarna, olyckligt nog för den ryska armén, helt och hållet dragit sig undan. Svenska armén kunde helt koncentrera sig på att undsätta Narva. Den 20 november 1700 gick 10 500 svenska soldater till attack mot en befäst rysk här räknande 33 000 man parentes, och drygt 35 000 nonkombatanter. Slut parentes och vann en seger som var lika stor som den var oväntad. I juli följande år gick den svenska huvudarmen över Dyna, slog en saxisk här och besatte Kurland. På det sättet röjdes det direkta saxiska hotet mot Livland undan. Det innebar också att man kunde höra upp med att blockera de hamnar som fanns i Kurland, något som kommit att reta England och Holland stort. Ockupationen av Kurland medgav dessutom att svenskarna kunde ta ett mycket fast grepp om den viktiga dynamynningen. Viktiga råglevererande områden kom i svensk hand och en farlig handelskonkurrent till rigga slogs ur brädet.